מזמור פחת, שיר מזמור לבני קורח, למנצח על מחלת לענות, משכיל להימן האזרחי. אדוני אלוהי ישועתי, יום צעקתי ולילה נגדך. תבוא לפניך תפילתי, הפה אוזנך לרמנתי. כי שבעה ורעות נפשי, וחיי לשאול הגיעו. נחשבתי עם יורדבור, הייתי כגבר אין אייל, במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר, אשר לא זכרתם עוד, והמה מידך נגזרו. שתני בבור תחתיות ומחשתים במצולות. עלי שמך חמתך וכל משברך עיני את הרחקת מיודעי ממני שתני תועבות למו כלוא ולא אצא עיני דאבה מניעוני קראתיך אדוני בכל יום שיתחתי אליך חטפי הלמתים תעשה פלא אם רפאים יקומו, יודוך סלע, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון, היוודע בחושך פלאיך, וצדקתך בארץ נשייה. ואני אליך, אדוני, שבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. למה, אדוני, תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני, עני עני וגובה יעמי נוער, נשאתי אמך אפונה. עלי עברו חרוניך, בעותיך צמטוני. שבוני חמיים כל היום, הקיפו עלי יחד. הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי מחשך.